тіньову будучність, яка ще не стала буттям. Але те не мало значення, з сумом думала Гіпатія, бо суть того приходу була лише у тім, що тінь на мить отримувала ілюзію існування і одразу ж навіки переходила в безодню Аїда. Чулися крики, далеке від луння благань, якісь постаті оточили Орфея, Тіснилися до співця, намагалися щось сказати, але беззвучно вирушилися в уста, з них не зривалося жодного слова. І ось уже Орфей перед високим похмурим троном. Жахливий погляд Аїда пронизує співця, хоче заморозити, знищити, вбити, та сміливо дивиться шукачу глибину страшних зіниць, не боїться володаря смерті. Гіпатія помітила поруч Аїда постать прекрасної дівчини у вінку з білих квітів. Вона сперлась щокою на долоню і спала. Тихо здіймалися груди під чорним покровом обрання. На блідих вустах застигла скорботна усмішка, ніби відблиск якогось чекання. — Персефона, — подумала Гіпатія, — вкрадена донька неба. — Це ж її ім'ям панує Аїд а вона непорушної нема. «Чого шукаєш у царстві вічного спокою?» «Ефемера землі!» загримів голос Аїда. І від того грому задрижало підземелля, і злякано затрепотіли крилами тіні вімлі, і простогнало в вісні Персефона. «Поверни мені любов, володарю смерті!» тихо попросив Орфей. «Поверни мені Еврідіку!» Що тобі ще одна зайва душа, навіщо? А для мене без неї згасає сонце, око Геліоса, тьмариться небо, спустошилася земля, я ніс людям пісню краси, а тепер захололи руки, змертвіло серце. Поверни мені, любов, володарю царства пітьми. Здивувався Аїд, багровим вогнем загорілися темні очі. Чому не втримав її там? Доки вона була під сонцем, як можеш добути її тепер у царстві небуття? Ти, володар, ти всесильний, поверни, еврідіку, ти не мудрий шукачу. Я всесильний у своєму покликанні, я всесильний володар смерті і руїни. Попроси мене поглинути в лоно небуття людину, Народ чи імперію, я з радістю зроблю це. забажай залишитись тут у моїх володіннях, я виконую твоє бажання. Повернути еврідіку під сонце я не можу, не вмію. Якщо поклик твій зможе розбудити її до життя, вона твоя. Ну, чого чекаєш? І заграв Орфей свою останню пісню. Не чула земля тієї пісні досі. Вся туга закоханих, вся ніжність чекання, Все терпіння і сум любові влилися до неї. Бризнули вогненні звуки іскри від кіфари, Оточили Орфею плум'яним срібним кільцем, Тужливо й заклично співав він про невмирущість любові, про красу далеких зірок, про ніжне проміння сонця, під яким мати Гея плекає найкращі дарунки свої квіти дітей прадавнього неба Урана. Затремтів Аїд, нахмурився, і збудилася зі сну Еврідіка, розплющила очі, злякно глянула на Орфея. «Еврідіка!» – щасливо закричав співець, і далі ущелини Тартару покотили від луння його вигуку у хаос. — Еврідіка, це ти? — Я? — прошепотіла персефона Еврідіка, сумно дивлячись на коханого. — Навіщо розбудив мене Орфею? Я навіки заснула, і мене полонило безвидна течія небуття, так спокійно і безболісно в тій одвічній рік. «Я відчувала твій дух в собі і була щаслива. То лише, примари, кохана, я прийшов у похмурі володіння Аїда, щоб вернути тебе до сонця».